Mindannyian ki vagyunk szolgáltatva a piacnak. Útonuk félem becsapnak, a főnökeink kizsigerelnek, tudatunkat reklámhazugságokkal manipulálják. Szélső-közép az ellenállás bázisa. Hogyha minden igaz, kollégán Gödri Bulcsú a 30, 3030 881-es SMS-számra érkezett, SMS-eket fogja felolvasni. Nem elég, hogy csúnya orhangon beszél, de még demagóg is. Tessék eltanácsol, eltanácsolni a rádiós műsoroktól, mondja ezt Janó. Janó, kit? Szerintem én vagyok az orhangú. Nekem van egy ilyen meggyőződésem, de nem baj, mert demagóg is vagyok, és, és most el is láttam tanácsolva. Köszönöm, Janó. <laughs> Oké, okay. inkább élek diktatúrában, mint látszad demokráciában, ahol kiskörök eljátszák a többség képviseletét. Ha igazatok lenne, és a városban csak olyan épület épülne, ami a többségnek tetszik, Párizsban nem lenne Eiffel-torony osztja ezt meg velünk évi. Ja, Istenem, az eiffel azt tíz évre építették, úgy volt, hogy tíz év után lefogják, szétfogják, de lehet, hogy nem is tíz év, hanem valami hat év, vagy valami ilyesmi, hát azt a világkiállításra építették, és úgy gondolták, hogy a világkiállítás után, ugye Párizsban 1898-ban volt a világkiállítás, hát az volt a a nagy francia forradalomnak az évfordulója, ugye a századik évfordulója. És, és úgy volt, hogy akkor, ha nagyon tetszik a közönségnek, akkor hát mivel, hogy a nehéz is volt összerakni, pár évig még ott hagyják, aztán majd szétszedik. Tehát erről így épült az Eiffel-torony, és aztán annyira hozzánőtt Párizshoz, meg annyira megszerették, hogy ott maradt. Tehát azt nem úgy építették, hogy a, az, most, az most majd Párizs, Párizsnak lesz. Egyébként annyira gyűlölték a, a, a korabeliek, Annyian utálták, hát Apolliner például gyűlölte az eiffel de nagyon sokan utálták, a Adi is utálta. Uh -huh. Jó, én nem látom a Kelvin térűvég üveg a mély nyomuládában azt, azt az előremutató dolgot, hogy ez valahogy a város szimbólumává válik. Igen, igen, na ezt mondom, hogy Eiffel-torony az, az, az, az, az ö, ö, esztétikailag megosztotta az a, a, akkor Párizs közönségét. A nagyon kifinomultak, azok óckodtak vele szemben, de azt nem lehet mondani, hogy ne lett volna egy novum. Ne lett volna egy, egy vadonatúj építészeti csoda. Valami, ami vagy tetszik, vagy nem, de valami új, valami friss, valami, valami, valami... Isten tudja honnan jött, akkor, amikor át még soha nem láttak. Olyan beton, vagy acélcsipke, amit így addig életükben soha sehol nem láttak, és azt látják, hogy itt van, itt van a jövő, itt van a... Itt van a az űrtechnika a földön. Tehát hogy úgy érezhették, bár akkor ez a fogalom még nem létezett, hogy valami csodát látnak, és aztán eldönthették, hogy ez a csoda, ez kell Párizsnak, vagy nem. Ami a Calvin téren van, ilyen épületek száz évvel ezelőtt is épültek már, és már akkor is rondák voltak. Tehát ebben semmi újdonság, semmi előremutató, semmi, semmi építészeti progresszió nincsen. Viszont ráadásul abszolút senkinek nem is tetszik. Nem is tetszik, de a, mondom, van egy esztetikai kérdés, és majd megvan ez a fajta építészeti progresszivitás. A Kávintérről egyiket sem mondhatjuk. Hát el. Viszont egyébként pont a Kálvintér közelében van egy dolog, ami abszolút az egyik szimbóluma a városnak, ez a Nemzeti Múzeum, és az szépen nem látszik tőle egyébként, hogyha a 47-es emészbe rúg. amit a Dembski mondott abban, azért volt egy érdekes dolog, de ne, azért szerintem elég kemény nem neki ment itt az építés szakmának. ugye Valami olyasmit állított, hogy, hogy az a baj, hogy a ugye behozza az egyik tervező a maga skicét, a szét valószínűleg kész tervét az épületről, és, és akkor a többi tervező, akinek nem tetszik, és utálja, és valószínűleg a tervező is utálja, <gül> nem, nem, nem szavazzák le, meg nem mondják azt, hogy ez ronda is nem menjen, mert hát legközelebb ők is el akarják fogadtatni a, a maguk tervét. Tehát ö, ö, most ugye ebből mi következik? Ebből, ebből, ebből él, élből következik az, hogy, hogy az a rendszer, ami amely, így tud működni, az, az bizonyosan rossz. Valószínűleg Dembski Gábornak nem feltétlenül csak széttárnia kéne a kezét és diagnosztizálni ezt a betegséget, ami a magyar építés szakmában uralkodik, hanem nem kitalálni azt, a, azt az intézményt, ami ezt, ezt gyógyítja orvosolja Ami lehetnevé hogy Buda Budapestnek ezeket a fekéjeit, ha már ennél az orvosos példánál vagyunk, amik a Calvin súfítják, ezeket be lehessen gyógyítani. Vagy hát miért választjuk mi a főpolgármestert négy évről négy évre? Ha nem azért. Jó, ez, ez az egyik legnehezebb kérdés egyébként, amit most felszegettünk, mert amikor egy szűk szakmai <gül> elit, aki alapjába véve művészeti és esztétikai kérdésekről dönt. Ő tudja ezeket a döntéseket meghozni, ő tudja ezeket az épületeket javasolni, vagy nem javasolni, illetve véleményezni. Az azzal a problémával jár, hogy persze egy idő után ezek belterjesek, és természetesen saját naguk felé hajlik az ő kezük, és tényleg nem fogják a másik tervét lesöpörni, fene tudja, amikor jön neki is egy állami megrendelés, vagy egy nagyobb magánbefektetői megrendelés. <kül> Ez az egyik. Na a másik fele az, hogy ha ezt te megpróbálod szabályozni bármilyen módon, akkor onnantól kezdve azonnal felmerül a kérdés, hogy milyen módon próbál a politika, vagy akár az államnak bármelyik szerve művészeti kérdésekbe állást foglalni. Milyen szabályozó mechanizmusa? Jó, de valószínűleg. Tehát valami... a szakmai kérdésekről, mondjuk művészi kérdésekről, a művész szakmán kívül kinek van hivatása. Szerintem alapvetően az, az irreális, hogy, hogy azok adnak engedélyt, tehát Demszki Szábor, de Gábor szavaiból az derült, hogy azok adnak engedélyt a különböző budapesti épületekre, akik maguk is építenek. Tehát hogy kvázi konkurenciái, versenytársai is bizonyos szempontból egymásnak. És értelemszerűen ugye ez a fajta modell az, az azt erősíti, hogy, hogy egyezetek ki egymással, mert. mert mert nincs értelme élet-halálharcot folytatni, mi itt vagyunk a tervtanácson belül egy belső körben, és, és, és mi, mi vagyunk azok, akik dönthetünk, és hogyha megfelelően respektáljuk a másiknak az különböző építészeti tevékenységét, meg terveit, akkor a mi épületeink is megfelelően respektával lesznek, tehát értelem szerűen gazdagabbak és gazdagabbak leszünk ennek. Valami olyasmi megoldása kéne, hogy legyen, hogy... hogy azt a terftanás zsűrit, ahol, ahol azok az emberek zsűriznek, akik terveznek, és azt valahogy vagy szét kéne zavarni egész egyszerűen, vagy olyan módon felhigítani, mint tudom én, különböző olyan emberekkel, akik akár esztétikát tanítanak egyetemen, tehát, hogy más, más szempontokat, más embereket, más szavazatokat kellene bevonni ebbe a testületbe, tehát, hogy biztos van erre valamilyen fajta megoldás, mert, mert hogy a főpolgármester egy ilyet mond, egy ilyen erős tesz, akkor már azt jelenti, hogy azért nagyon nagy a baj. Nem, nem vagyok benne biztos. Sok a, látva, a, meg biztosan az. Attól, hogy egy esztétika, meg egy szociológus hallgató az annyival feligítan egy ilyen, vagy mondjuk egy szociológus, vagy egy esztéta az annyival feligítan egy ilyen tanácsot, hogy, hogy ugyanez a folyamat nem indulna be. Tehát én nem azt gondolom, hogy az építész... Az azaz, ami rögtön ezt a fajta belterjességet, meg ezt a kékvérűséget hozza, ami miatt egymás döntéseit kapásból elfogadjuk, tehát szerintem, hát, miért nem nem két a két szociológusok? Éve, ro rotálni kell, rotálni kell, és viszonylag nagy merítést kell alkalmazni, tehát hogy, hogy ez, ez tényleg arról szól, ugye, hogy ha, hogyha tíz, mondjuk 10 embert, vagy 20 embert mondjuk 10 éven keresztül ugyanabban a döntéshozatali posztban akkor értelemszerűen kialakul az együtt dolgozó emberek között a szolidas kialakul nagyon sok személyes emberi kapcsolat, ami, ami utána a döntéshozatalban is értelemszerűen megjelenik, és respektálni fogják a másik véleményét, sőt ugye hosszú távon megjelenik a korrupció, mert tudják, hogy ez az ember nem csak most, de tíz év múlva is ott lesz a helyén. Ezért kell valami olyan típusú megoldást, ahol, ahol váltják egymást a, a különböző szakemberek, vagy, vagy Egészen nyugodtan lehet különben az Európai Unióból én olyan tervezőket, akiknek, akiknek vannak komoly munkáik, hogy ők bírálják el, hogy ez illike ide, vagy nem illik ide. Miért van az, hogy van a média mindenhol, mindenhol ezt látom. Mindenhol máshol is. Tehát, hogy most arról van szó, hogy ez így megy a tervhivatalokban. Tehát, ugyanígy megy köröm a médiában. Ugyanígy megy a, a közhivatalokban. Mindenhol ezt látom. Tehát ez a készkály... Ugyanígy megy az összes művészeti tevékenység. Tehát a festőknél, az íróknál, a... Könnyű zenészeknél, komoly zenészeknél, mindenhol készkezet kézke, most seg segget nyal, a központ pedig asiszztál. Tehát, hogy ez mindenütt így megy. Én asiszztálok a te uh, szar teljesítményemhez, szemmel... te az én szarteljesítményemet fogadod el, hát a külön külön film a film, a filmgyártás aztán főleg. A filmszemlének filmsz uh, most a zsűriét uh, direkt emiatt, uh, ami, ami eddig volt, ugye <laughs> egy olyan új válogatási elvet találtak ki, hogy külföldről hívnak meg uh, különböző neves szakembereket, Ebereket, ami mondjuk például hínes. a film esetében, ahol ugye azért a színészi játékhoz az anyanyelvnek a megfelelő használata erőteljesen hozzátartozik, az kicsit komikus, de például de építészet komikus. tekintetében ki, szerintem kifejezetten működőképes hát lehet. De azért hát. is komikus, mert könyörgöm, a filmszemle az a magyar filmnek az ünnepe, a magyar filmnek a díjkiosztója. Az lenne a dolog, hogyha nem vagyunk megelégedve ennek a dolognak a belterjességével, meg lehetne nyitni ezeknek, ennek a kapuit. Tehát meg lehetne hívni olyanokat, akik eddig a filmnek ezekbe a belső berkeiben nem tartoztak. De Isten, ments meg hívni ennek a kapuit, inkább hívunk külföldről olyanokat, akik, akik végképp nincsenek benne ebben az egészben, mint hogy az outsidereket, azokat, akik nem tartoznak hozzá azokhoz a filmes esztétikai lobbikhoz, amelyeket... Hálás megjeleníteni a film filmszemléken, tehát azokat bevonjuk ebbe a körbe. Isten ments, hát elveszíteni az egész dolog az elit, elitizmusát. Hát inkább az... külföldről hívunk olyanokat, akik ott számítanak az elitnek, és akkor az a benyomásunk, hogy megnyitottuk a kapukat, holott valójában csak a nyelvi kulturális, ö, ö, hogy mondjam, különbségeket, vagy ö, ö, határokat mostuk el, ami át a globalizációtól, Korán sem idegen, de nem voltunk hajlandóak és képesek arra, hogy új szemléleteket integráljunk, vagy új ízléseket integráljunk abba a körbe, amelyben, amelyben vagyunk. És ugyanezt történik mindenütt. Tehát én mindenütt azt látom, hogy a központnak ez nagyon megfelel. A központnak ez kiválóan megfelel, hiszen mindenki elégedett. A központ pedig csak attól fél, hogy, hogy jaj se ez, ez, ez az egyensúlyes felneboruljon, és amíg őt nem zargatják. mert odalent kicsiben le tudják egymás között pacsizni a dolgokat a szereplők, addig a központnak tulajdon különösebb dolga nincsen. Demszki Gábor ennek a szemléletnek szerintem az iskola példája. Jó, csak visszatérve az, az általános kérdéshez. Nézzük meg ezt a dolgot egy olyan Koncepció, ahol ez nagyon látszik, ez az oszkár díj. Az oszkár díjjal ugye mindig is baj volt, és ezért megpróbáltak, megpróbáltak egy óriási nagy szakmai testületet létrehozni, amiben ugye ilyen szempontok nem fognak érvényesülni, épp elég nagy ahhoz, hogy, hogy, hogy valóban szakmai ítéleteket hozzon. No, hát pontosan tudjuk, hogy milyen pocsék és mennyire kiszámítható oszkár eredmények vannak, a dolognak a szabályozása sosem így működik jól. Egyszerűen akkor, jelenik, akkor, akkor látszik, hogy ez a dolog mennyire akadozik, amikor megjelenik egy Blair Witch, és jobbra-balra hazavágja a Titanicot, aki szét van oszkározva, és a maga nulla költségvetésével hihetetlen nagy bevételekre tud szert tenni. Akkor jöttem... A Blair Witch Project című áldokumentumfilmről beszélsz, csak, csak hogy ne maradjunk elitisták, hogyha már azt ostorozzuk. Így van. Nem az elitizmus szólt belülem pusztán az, hogy nem voltam elég pontos, de, de, de, de, de hogy ilyenkor, ilyenkor derül ki az, hogy, hogy mennyire nem működnek ezek a szervezetek, és csinálhatsz velük, amit akarsz, behívhatsz külföldről a szakértőket, felhígíthatod, növelheted a létszámot, akkor is egyfajta mainstream álláspontot fog ö, közölni egy idő után. Ha pedig rotálód őket, akkor az a szemlélet fog bekövetkezni. Jó, akkor Két évünk van, akkor most viszont nagyon fogjunk össze. Az első a Teházad, a másik az énházam, a harmadik az övé, Összük le ezt a két évet, amennyi időnk van. Ez igazából, amíg a szemlélet nem változik meg, addig a fékek és a szabályozó rendszerek se fognak működni. Sziasztok! Ez még téma. Hány éve épült már, mint gondolom, a Calvin tér? Talán konvergáljunk, írja nekünk Laci. Hát, szerintem inkább le kéne bontani. Tehát, hogyha levesszük a napirendről, onnantól vannak az igazi bajok. Tehát szerintem el kéne kezdeni azon gondolkodni, hogy hogyan tüntethető ez el a Calvin térről. Sziasztok, az Árpád hídnál épült két irodaház. Szerintem azok is tök rondák, hírja nekünk. Na de kicsit. könyörgöm az Árpád hídnál. Tehát azért ezt lássuk már, hogy az egyik az Árpád hídnál épült, a másik meg a Calvin téren. Tehát hogyha így van a városnak mondjuk egy lelke, Érted? Tehát hogyha így, így a várost úgy tekintjük, mint mondjuk egy emberi testet. Gondolom neked se mindegy, hogy a seggeden nyomok el egy cigarettacsikket, vagy az arcodon. Ugye nem mindegy. Na hát erről beszélek, amikor a Kálvintérről beszélek. És amikor azt mondom Demszkinek, hogy ugye Gábor, nem mindegy, hogy a seggedem vagy az arcodon nyomom, el", akkor ő azt mondja, hogy én nem szeretném, hogyha bárhol elnyomnának rajtam egy cigarettacsikát. Tehát gyakorlatilag ezt mondta, amikor azt mondta, hogy ő neki nem tetszik se Csepelen, se a Kálvintéren. Na jó, de azért nem mindegy, de, de ne nyomjanak el rajtam ott cigarettacsikát. Persze, lehet ezt így. Tehát meg lehet így a fontos kérdéseket kerülni. Nem szép az sehol? Na jó, de azért nem mindegy, hogy hol nem szép. Azért egy. Egy egész nyom az arcodon, az biztos, hogy kevésbé tetszik neked is, édesanyádnak is, barátnődnek is, mint a seggeden. Garantálom. Jó, hát erről szólnak a negyedek. Tehát ez az egész dolog erre van kitalálva. Nekem most teljesen mindegy, hogy egy város úgy dönte, hogy neki a Kálvintéri üvegpalotta üvegpalotta a lelke vagy a Nemzeti Múzeum, a lelke döntsön valamelyik mellett, legyen a városnak egy arca. Budapestnek az arca, az azt az egy dolgot képviseli, hogy úgy néz ki, mintha fogták volna a, a, a, a, a Madonnát, és egész egyszerűen. 80 puzzle darabra tépték volna szét, és ezt összekeverték volna. Hát oh. ezért vagyunk mi az eklektika városok. Scarface, ez a uh, sepphelyes arcú Budapest. De ezt én nem eklektikának nevezem. Az eklektika, ez egy bizonyos stílus. Ami stílustalan, az nem eklektikus. Az eklektika az különböző stílusokból épülő, koherens és szervesettség. Ez nem eklektikus, ez arctalan, ez szétesett. Hát én, én is pontosan erről beszélek, amikor az eklektikával próbálnak valamit menteni, az pusztán arról szól, hogy semmilyen koncepció nem áll mögötte. Igazatok van, progresszió kell, és ezt nem a kávintér képviseli, csak ha többségre bízunk, hogy mi épüljön, akkor előremutató épület sosem lesz. Na jó, ha többségre bízunk, akkor ilyen se lett volna, tehát hogy ezt tuti. Tehát, hogy éppen, hogy egy nem létező kisebbségre bíztuk, és így, így, így aztán hova mutat ez az épület? Hát nem tudom, szerintem a pöcegödörbe. Demski szánalmas tehetetlenségét gyönyörűen tudtátok kidomborítani, gratulálok nektek. Az eiffel először Budapesten akarták felépíteni, de nem kellett a városvezetésnek. Az milyen, hogyha kerékbirincset kapsz, és kiívod az embert, hogy levegye, és kifizeted a büntetést, ad egy csekket, amit ha befizetsz x napon belül a fővárosnak, akkor nem továbbítják a feljelentést tilosban parkolás miatt a rendőrség felé. Íme a hivatalosát tett korrupció, írja nekünk Peró. Aztán András nevéd Demskit. Aztán azt kérdezik, hogy nem háborodtunk fele azon, hogy Demski éppen a demokrácia ellen beszélt. Ha a világ legjobb polgármestere lenne, akkor sem szabadna ilyen hosszú ideig, hogy hatalma legyen. Vádlott álljon fel! A szélsőközép bűnösnek találtatott kulturális értékeink szidalmazásában, a művész társadalom alkotói méltóságának megsértésében.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 annak érdekében, hogy okoljunk. Az öreg arab már 40 éve New York közelében lakik. Szeretne a kertjében krumplit ültetni, de egyedül van öreg és gyenge. A fia Párizsban tanul. Ír neki egy e-mailt a gondjáról. Kedves fiam Ahmed, nagyon szomorú vagyok, mert nem tudok a kertemben krumplit ültetni. Biztos vagyok benne, hogy ha itt lennél, tudnál nekem segíteni a kertet felásni. Szeretlek, atyád. Másnap az öreg arab e-mailt kap a fiától. Kedves apám, ne nyúlja kerthez, ott rejtettem el a dolgot. Én is szeretlek, Ahmed. Másnap hajnali négykor jön az arabhoz a hadsereg, az FBI, a CIA, a rangerök, a nemzetbiztonsági hivatal és a terrorelhárítás. Átkutatják a házat, Föltúrják az egész kertet, minden millimétert átkutatnak, de semmit sem találnak. Csalódottan távoznak. Másnap az öreg arab újra e kap a fiától. Kedves apám, remélem mostanra már felvonásva a kerted, és ültethetsz bele krumplit. Sajnos csak ennyit tudtam te tenni érted. Szeretlek, Ahmed. Globalizáció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 magukat emberek az áv ávónál, vagy épp a szomszédot és akkor kijött az ávó, és feltúrta szépen a földet, és akkor ezzel már nem volt gond, csak a probléma az volt, hogy két héttel később megint kimentek, és akkor már találtak dolgokat egészen véletlenül. <gül> Úgyhogy ennek a megoldásnak egyébként abszolút ilyen élet, élet szaga is van. Ja, ja, ja. elültettek dolgokat, amiket Előltettek, aztán az a véletlenül pont beleakadtak kapa. Úgyhogy úgy, hogy erről ennyit. A kávintéri megoldás teljes kiürítés plusz szemtex írja nekünk joke. Köszönjük szépen. Ezek, ezek az előrevívő dolgok. Egy kis népírtás, egy kis kiürítés rögtön minden rendben van. Demszkinek ha akadna méltó ellenfele, aki leváltaná, vajon mit kezden a jelenlegi jegyzővel és a képviselő testülettel, kérdezi üreg Bícsuhanc. András, a Janó miért nem telefonál be? Jó lenne az ő hangját hallani. Janóka, van megoldás, ne hallgasd a műsort védenek téged szépen az SMS-falom. Köszönöm szépen, de különben baromira nem kell, tehát és valakinek nem tetszik a hangom, az, az egy tényleg egy olyan esztetikai probléma, ami, amiért hát a szüleimet biztosan felelőssé lehetne tenni, de, de ellentétben a terv tanácssal különösebben nem érdemes már leváltani, bár nem lehet őket, ezzel változtatni nem lehet. Így születtem, ezek a génjeim, ilyen a hangom. Nagyon sajnálom, hogy ez Janónak a kis fülét zavarja, és az ő reggeli kávé a szürcsögetése mellett ezt a hangot kell elviselni. De ezért is ajánljuk a figyelmébe a Boros Bocskorsót, ahol kiváló hangú és hihetetlen orgánumú színvonalas, és, és a hogy mondjam, reggelnek a, az inspirációiban teljes produkciót ma hallhatnak majd. Jó, hát a dologban az a szép, hogy nem az első sms kapjuk, ami arról szól, hogy annyira vacak az összes többi reggeli műsor, hogy gyakorlatilag ezért maradunk terepen. Tehát, hogy azért maradnak nálunk, mert egész egyszerűen más műsor egy teljesen hallgathatatlan, sőt, azt is írták már, hogy csinálunk, amit akarunk, akkor is minket lehet még egyedül hallgatni. Jó, de egyébként ez ijesztő, hogy mondjam, a magyar, ja. magyar rádiózásra vonatkozóan. Tehát, hogy így nekünk nincsenek illúzióink, hogy a mi teljesítményünk nem valami különleges. Na jó, de hát ebben a mezőnyben. Azt szokták mondani, hogy vakok között félszemű, császár. Jó, de nem, nem ez az ijesztő. I ijesztő az az igénytelenség, az a hallgató igénytelenség, hogy pusztán azért itt maradnak, mert a többi annyira rossz. Hát, Mintha muszáj lenne rádiót hallgatni. Nem muszáj nem lenne rádió tehát hogy valaki kényszeri téged, most komolyan vegyél egy jó könyvet a kezedből, hogyha reggel vagy Jó, de nem, nem a borotválkozás kocsi... közben, meg autóvezetés közben. Rakjál be egy CD-t, tényleg oly olyan jó cd-k a kapni a boltban. De Tényleg, nem akartam senki sem ajánlani hirtelen, mert rájöttem, nem, hogy van, akkor veled vitába van, keveredek. Valahogy a jutott eszedbe meg a dolliról, mert valahol a... Veled vitába keveredek, és az sohasem sohasem süljól áll. Jó, ugorjunk egy témára. A jó öreg és agyon szeretett Ahmedine Zsád ismét, aki szerint a, a holokauszt csak ürügy arra, amelynek felhasználásával a második világháború győztes hatalmai összezavarják a németeket, megakadályozva az országot a fejlődésben és növekedésben. Ki ez az álma beteg? Nem tudtad, hogy ki Ahmedi Nezsád? Nem, nem tudom. Ez a csávó, ez az iráni elnök. Ő no. az, aki az atomprogramot folytatja. Ő az, akit fenyeget következetesen George W. Bush az intervencióval. Mert éppen meg akartam intenni a bulcsút, hogy január semese után most ezzel az hívult Ahmeddel jön. Most, most, ez most már sok lesz a provokációból, de... De hidd el, hogy a világnak jó, is... Jó, az, az iráni, ilyen, jó, jó az az ilyen az... SMS kalózok a világban is... Jó, nem semmi az űrge. A levelében kijelenti, amit Angela Merkelnek küldött, hogy a második világháború győz, Ürügyként használják a holokausztot, hogy folyamatosan összezavarják de, a de német de. népet, meggyengítsék minden kezdeményezését, roncsák életképességét, és megzavarják nagyságában és fejlődésében. Úristen! De, nem akármi, akármi hogy megpróbálja Európát egymás ellen összeújraztani. nem az a döbbenetes, hogy Ahmedina Zsád az megpróbálja létrehozni a nagy zsidó ellenes Történelmileg vizsgálja, hogy kik voltak antiszemiták. Hát a németek az élén jártak ebben a folyamatban, és rögtön meg is találja őket, és akkor benyal nekik, de tényleg a keresztcsontig. Tehát, hogy miket, hogy nagyságát, mekkora. A az önálló kezdeményezései életképességétől próbálják megfosztani is a. De tehát, hogy voltak ezek az önálló kezdeményezések, és akkor kitalálták meg oda, hazudták ezt a, ezt a holokausztot annak érdekében, hogy ezeket az hogy önálló összezavarják. Hogy megfosztják a Führer a által vezetett népnek a, az önbizalmát. De nem, ez, ez tényleg fantasztikus. És tudod, hogy mi a Döbbenetes, hogy vannak itt olyan hírák, amik, ha sms lennének, akkor nem olvastánk be, szóval. hogy, hogy nagyon jó, hát azért már ne. De nem, ez az ember egy országot vezet. Tehát ez azért tényleg meleg. Sőt, valószínűleg néhány, néhány hónapon belül már atomfegyverhez vezető gombja is lesz. De, de, de, mi, mi, de vajon ez a jóakmed, ez mire gondolt? Tehát, hogy meg, megírom ezt a levelet, és akkor kitör, kitör, kitör irán abból a diplomáciai elszigeteltségből, ami kerül, Tehát, hogy hát, vagy... mondta a feleségének, hogy asszony, ma nem asszom a hárembe vagy nem, nem a Veled. Én ma levelet fogok írni, mert, mert, mert itt igenis nagyon előttünk az utóbbi időben az atomprogram miatt, de most én meg megírom a frankó levelet, ezt a Merkel kancellárt, én látom rajta a jó szándékot, bár egy csak egy nő, de én látom benne a jó szándékot, hogy ő megérti, egész Én... egyszerűen a tényeket elé fogom rakni, és ő másnapra már egészen máshogy fog viszonyulni a világ dolgaihoz. Vagy pusztán csak ez az elmebeteg, ez szerepelni akar a sajtóba. Tehát, hogy, hogy két típusú őrült van. van. Van az egyik, ez az ilyen legumániás őrült, amelyik csak szerepelni akar, és jó érzés, hogy esténként valószínűleg, miután ő az iráni államnak az elnöke, neki valószínűleg van internete otthon, <tos> tehát, hogy ő így, így meg tudja nézni a nyugati sajtót, és mindenhol látja a fényképét, és ez igazából ő erről álmodozott egész életében, hogy ő egy világszerte ismert arc legyen. Az oszamabin Laden az, az nagyon lekörözte meg úgy nézett ki, hogy, hogy köröket ven rá, de, de most ő igenis csatlakozik és, és megmutatja, hogy tud ő a Times színlapján szerepelni, tud ő a Herált tribún hasábjain vezérciklenni, és vagy a másik lehetőség, hogy ő tényleg komolyan hisze ebben, tehát hogy annyira... Na és úgy te bízom, a... az tévképzetben hiszel, vagy pedig a, vagy pedig a mániá szereplési vágyban. Én, én abban reménykedem, hogy az atomlétesítményeket előbb-utóbb lebombázzák. A magam részére. <gül> szóval, nem Jó, jó, egy, egy kicsit hagydom. <gül> mi, most, most így hirtelen ugrottál egy nagyot, egy hip -hop le akarod bombázni a, a iráni atomlétesítményeket. Én egy valamit... Egy valamit nem hát ne, nem, nem igyeztő, hogy ennek az embernek a kezében atomfegyver lesz? Tehát, hogy röhögünk rajta, Remlászló. röhögünk ezeken az állatságokon, meg a hülyeségeken, de... Ö, nem lenne vicces, hogyha mi iránban élnénk. Viszont, amikor atomfegyvere lesz, akkor az világ egyetlen pontján sem lesz vicces, amikor ő gyereket mond, meg ehhez no, hasonló. A is kell ahhoz srác. Tehát hát, ez nem va vagy az egy az kis jelent. oktatáska vagy. vagy vagy, vagy, hát vagy igen. Ja is van, van hordozórakat, Magyarország már megvan. el tudnak lőni. Én Tehát Magyarország már el tudnak lőni. Na jó, hát na, de érted, mi a németek oldalán harcoltunk a második világháborúban, csak nem minket fognak lőni. De hogy ez a semlélet, az a van egy, akkor a nem ér ilyen látás, hogy ilyen kis finom differenciálás. De most megmondta de, az vagy, vagy, Merkel, vagy, Adolf Hitler párhuzamot, tehát vagy, most vagy, sikerült vagy, egy ilyen jogfolytonosságot építeni a német történelmileg, érted? Jó, jó, de esetleg lehet, hogy úgy gondolkozik, hogy végül, Medig Meddig is ér a NATO? Magyarország, vagy a, addig a kis koszfolti ott a szélen, addig ellövünk. Hát hol a probléma, kérem szépen. Na jó, eh, jó, a... Biztos vagyok benne, hogy ő a szélsőségekre akart játszani, jó, a szélsőségek indulatára. Én egy valamit nem értek az előző kancellár Németországban Schröder nagyon-nagyon keményen ellenállt az amerikai újra, új, új konzervatív nyomulásnak. A George Bush féle nagy koalícióból, amely Irak megszállására meg Afganisztán megszállására szerveződött, ő ezekből kimaradt. Még hogyha Schrödernek írta volna ezt, látva azt, hogy hát itt ő szkeptikus ezzel az amerikai külpolitikával kapcsolatban. Schrödernek írt volna valami ilyesmit. Még hagyján, még megérteném. De azt látom Merkelen, mint ahogy általában a nyugat-európai jobboldali fordulat az általában az Egyesült Államokhoz való hűséget szokta jelenteni, vagy jelezni. Szóval azt látom Merkel, hogy mondjuk ott nagy koalíció van, úgyhogy nem teljesen szabadak ez a külpolitikában, de így is egy nagy fokú közeledés volt megfigyelhető George W. Bush-hoz. Hát ezt, <coughs> ezt nem a Merkelnek írta, hanem a németszki helyetnek írta ezt a drága jó levelet. Az útnak a skinhead hogy akik utálják az a arabokat, meg a perzsákat. Jó, <gül> és, és, és, és, és, hát igen, igen. <gül> és, és, és, és hogyha éppen épp úgy hozza a helyzet, nem is tudom, Berlin, nem tudom én melyik szegény negyedébe, ahol so, sokkal bevándorló, akkor mindjárt össze is nuddosnak. Pont Berlinben Berlin, a skinhead annyira nem ugrálnak, mert ott aztán elég hamar lecsap, lecsapják ő a fejüket, de komolyan, egész konkrétan, tehát hogy Berlin nem az a hely, de ha mondjuk rosszokat említetted volna, akkor teljesen igazad lenne. Jó, Gyulat már ott fel autó is aut hogy tényleg ugyanarra hivatkoznak, mint Ackmel, a német nép egykori Medina <gül> <gül> Almedinezsádnak hívják könyörgöm. <gül> <gül> szóval, jó, de, de várjunk csak, ein moment bitte, hogyha már itt tartunk. E az a kérdés, hogy hány muszlim él Németországban jelenleg, és hány zsidó, hogyha már itt tartunk. Mert meggyőződésem, hogyha, hogy legalább egy tízes szorzó, hanem egy húszas vagy egy ötvenes szorzó van a kettő között. Tehát, hogyha a szélső jobb oldal Németországban valakit is megszervez, akkor az mindenféle, vagy a szélső jobb oldalt valami is megszervezi, az mindenféleképpen a muszlimoknak, a törököknek, a perzsáknak, a, a, az araboknak, a, a, kakisz, a pakisztániaknak, úgy, van. de nem a zsidóknak, hát könyörgöm, mennyi zsidó maradt Németországban? Tehát erre az antiszemitizmusra játszani, azzal a, a bűntudatos német néppel szemben, amelyik aztán nem is győzi magát, magát az EU vizében fürdetni, hogy lemossa magáról ezt a szót is, hogy német. Tehát ő, ők nem győzik a trikolorjukat a szemétre hányni, a tűzbe vetni, hogy a, a, a, a csillagos, kék-sárga csillagos lobogóba Mert újra öltözhessenek. Erő, erő, erőteljes túlzás, ez természetesen nem Nagyon-nagyon a... nagyon nagy nemzet tudatvesztés folyik Németországban, azt azért láthatjuk. Hát át, átalakuló. Nagy tudat van, most én nem tudom, hogy az mennyire vesztés. Annyi német én nem beszéltem. Hát, e... ha, ha nemzet tudatnak tekintjük az európai ságot, akkor átalakuló, hogyha, hogyha egy, egyfajta, ilyen, egyfajta ilyen globális feloldódást hát látunk. Őtte az német volt, és, és minden tekintetben európai, tehát, hogy ez ebbe szerintem Hát, megvannak a megfelelő hagyományaink, mert a törökökről jut eszembe. Láttam, láttam egy német-török mérkőzés, barátságos mérkőzés volt valamikor három évvel ezelőtt az összefoglalóját néztem, és Németországban rendezték a mérkőzést, ami 50 ezer stadionba, ahol kizárólag török szurkolók voltak. Tehát, hogy a, a német csapat úgy lépett pályára, hogy nem voltak hazai szurkolók, mert nem, nem, nem igazán mertek kimenni, mert, mert olyan nagy volt ugye a, a törököknek a nyomulása és, és féltek a Különböző botránytól meg hogy inkább távol maradtak, és a lényeg az, hogy a törökök Németországban szinte hazai pályája játszottak. <gül> Tehát <gül> ő, tulajdonképpen hazai pálya nekik, hát olyan mennyiségű török dolgozik Németországban, hogy az elképesztő. Jó, még zárjuk le ezt a dolgot. Egyébként Merkel nem válaszol erre a levére. Majd azt fűzte a dologhoz hozzá, hogy Izrael állam léte, állam érdek Németország számára, míg a zsidó állam létjogosultságát Ahmedinezsád vitatja. Miről beszélnek a szélsőközép műsorvezetői adáson kívül? Pontosan ugyanarról, csak sokkal szabad személyeskedőbbek, vehemensebbek. Egyáltalán nem tartanak az ORTT-től, sem a főnöküktől. Sokkal kevésbé hallgatnak analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Blog a szélsőközép készítőitől. Kíváncsi rá? elbírja viselni! www.szélsőközép.freeblog.hu Hát a magyarországi imázs, A, ma a magyarországi imázs az mindig olyan volt, mint Baumgartner Zsoltinak Forma 1 -e szereplése. Azért volt, hogy legyen a Forma 1 egy, egy bohóca, akit lehet nevetni. Mi, mi valahogy a, a világ szórakoztatására szerződtünk, ez a mi ország imidzsünk, mindig fel tudunk egy-egy olyan pontot mutatni, ahol lehet rajtuk egy kiadósat röhögni, most sincs ez másként. A BBC is felfigyelt a Magyar Turizmus Zrt többek által vitatott animációs hirdetésére, amelyben a Kft. Balatoni nyár című számát felidézve egy félrelépő házas férfi történetivel akar kedves csinálni a Balatoni nyaraláshoz. Ilyeneket reagálnak rá, hogy Életemben nem láttam még ilyen turisztikai reklámot, milyen furcsa hirdetés, gyere el a Balatonhoz és kövesse házasságtörés. De nem arról szól, hogy az az országi más, hogy itt aztán lehet kurvázni. Tehát, hogy itt aztán minden nőt így, hát le így, akar, így megfogod, így. elviszed, berángatod magaddal a nádasba, és tehát, hogy így ez az, az ország is. És más. megvannak a jó alapok, hiszen Magyarország a pornó fő, uh, a fővárosa. Nem. A főváros abszolút. Jó, csak egy ország, hogy lehet a pornó fővárosa, hát de jó. minden esetre komoly tényle, tényleg és úgy, Magyarország, igen. <laughs> Jó, erről két dolog jut eszembe, egy ilég a csejek vezettek ebben, tehát, de ők főleg az autópályák melletti prostik számában vezettek, azt hiszem most már leelőztük őket. Örülök, hogy egyébként ez most már a hivatalos kampányba is beépült Balaton, a Balatonnak. A másik dolog, egyszer láttam egy ismeretterjesztő filmet Budapestről. Van egy srác, aki robogóval járja a következő... Különböző nagyvárosokat, és ott az első impresszióiról beszámolt. Hát tényleg szépen végigment a nagykörúton, és megállt, és mindenhol felhívta a pipsi, pipsókra és az éjszakai klubokra a figyelmét, elmondta, de mondom, mellesleg végigment az egész városon, és mindenhol elmondta, hogy hát ez a Budapest, ez egy ilyen a hely, hát ide kell jönni csajozni, itt nagyon sok a prostituált, itt vannak ezek a, ezek a helyek, ide be lehet menni. Körülbelül ennyit sikerült Budapestről elmondani. Ez de... volt a lényeg, ez volt az Eszencia, ez volt az arculat. Hát, biztos, fináltunk. hogy abban, hogy ez nem, nem, nem egy hatásos reklámkampány. Tehát, hogy én Én egyetértek, hogy mondjam, a, a, a, amikor a magas kölcs megszólal, és, és milyen elítéli ezt az egészet. De, de hogyha a praktikum oldaláról meg, akkor, akkor én el tudom képzelni, hogy Nyugat-Európában komoly. Turista csoportok vannak, akik, akik számára a szex az egy vonzóbb UTCL, mint mondjuk a parlament, vagy, vagy ne agy a Isten tér. a vár, Mert vagy a, a kávinterek vannak. Tehát így aztán jó, de egy-két prosti, egy-két prosti, másfél óra a simár rakja a lelkedet, hogyha a kávintéren nagyon fönnakadnál. Hát az, az És az közelebb vagy, a... mint Gambia, tehát abszolút, abszolút jogos a dolog. Jó, nem hát a... két fél, alapvetően kétféle hozzáállás van uh, ehhez, a, ehhez az országi máshoz, vagy hogy az országnak milyen arculatot adjunk. Az egyik az az, hogy találjuk ki egy jó brainstormingon, és utána adjuk meg az országnak, és komoly befektetésekkel, meg komoly kampányjal ezt így, ezt így ö, mélyítsük el a tudatokban. Hát a másik lehetőség az az, hogy vizsgáljuk csak meg, figyeljük csak meg, miben erős az ország, és függetlenül attól, hogy az micsoda, alapuljon arra a reklámkampány. Tehát akkor legyen az az országi más, és akkor láthatóan a prostitúcióban, meg a pornóiparban erősek vagyunk, hát akkor nyomuljunk rá erre, akkor propagáljuk ezt. Tehát hozzuk ki az országból a legtöbbet, ami az adottságaiban benne van. Ja Jó, de ez megtörténik? Kérdezem én. Tehát akkor Balatonon hol vannak a színvonalas piros lámpás negyedek, ahol megfelelő tipikus környezetben, hangulatos környezetben csodálatos lányok várják. Uh, vadromantikát, vadromantikát ígérünk. Semmi Én nem tudom, hogy hol vannak semmi tudom, a luxus lámpás tudom, házak, de amikor, végig, de amikor végig sétálsz a szállodasoron, akkor tudja, hogy legalább négy nő fog öt pertenként megszólítani téged, hogy fiken, fiken, Kajne kind of fiken.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 Erről nem csak pünkösdi, hiszen, hiszen olyan lényegre törő megállapítást tesz, amivel azt gondolom, hogy akár az éves SMS-évé is avanzálhat. egész én, nyugodtan olyan, a következő olyan, SMS. Olyan hihetetlenül pontos. Meglátásaiban annyira precíz ez az SMS. Olyan... Provokatív, konfrontatív, lényeglátó, megvilágító erejű kell? De magunk mi? sem mondhatnánk szebben annyira jó, amikor néha azt látjuk, hogy megkapjuk azt az SMS-t, amit magunk sem tudtunk volna kifejezésre juttatni, a magunk gyarló módján írjuk a témát szerencsétlen szavaink mondataink, kifejezéseink segítségével, és akkor valaki a maga jogán betalál a céltábla kellős közepébe, és megfogalmazza azt, amihez mi magunk esendőségünk folytán kevesek vagyunk. Abba is biztos vagyok, hogy pusztán azért nem írtam nevét oda, mert sokak véleményét közli ezáltal. Bandi, jó a hangod, próbi imádlak, búcsú király, ti vagytok a legjobbak. A szélsőközének közének vége. De ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti a Budapest rádiófrekvenciáján. Addig se keresse a lottózókban az intellektuális nyereséget. A Szélső közé posztja.